יחזקאל, פרק ל"ו ועתה, בן אדם, הנווה אל הרי ישראל ואמרת, הרי ישראל, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, יען אמר האויב עליכם, האח, ובמות עולם למורשה הייתה לנו. לכן הנווה ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, יען ביען שמות ושאף אתכם מסביב, להיותכם מורשה לשארית הגויים, ותעלו על שפת לשון ודיבת עם, לכן הרי ישראל שמעו דבר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות, ולחורבות השוממות, ולערים הנעזבות, אשר היו לבז וללעג, לשארית הגויים אשר מסביב. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, אם לא באש קנאתי דיברתי, על שארית הגויים ועל אדום כולה, אשר נתנו את ארצי להם למורשה, בשמחת כל לבב, בשעת נפש, למען מגרשה הלבז. לכן, היא נווה על אדמת ישראל, ואמרת להרים ולגבעות. לאפיקים ולגאיות. כה אמר אדוני אלוהים, הנני וקנאתי ובחמתי דיברתי, יען קלימת גויים נשאתם. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, אני נשאתי את ידי, אם לא הגויים אשר לכם מסביב, הם מקלימתם יישאו. ואתם, הרי ישראל, ענפכם תיתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל. כי קרבו לבוא, כי הנני עליכם, ופניתי עליכם, ונעבדתם ונזרעתם. והרביתי עליכם אדם, כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים, והחורבות תיבננה. והרביתי עליכם אדם ובהמה, ורבו ופרעו, והושבתי אתכם כקדמותיכם, והטיבותי מרישותיכם, וידעתם כי אני אדוני. והולכתי עליכם אדם, את עמי ישראל, וירשוך, והיית להם לנחלה, ולא תוסיף עוד לשקלם. כה אמר אדוני אלוהים, יען אומרים לכם, אוכלת אדם את, ומשקלת גוייך היית. לכן, אדם לא תאכלי עוד, וגוייך לא תשקלי עוד, נאום אדוני אלוהים. ולא אשמיע אלייך עוד קלימת הגויים, וחרפת עמים לא תשאי עוד, וגוייך לא תכשילי עוד, נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמעו אותה בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפני, ואשפוך חמתי עליהם, על הדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם טמאוה, ואפיץ אותם בגויים, וייזהרו בארצות, כדרכם וכעלילותם שפטטים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קדשי, באמור להם, עם אדוני אלה, ומארצו יצאו. ואחמול על שם קדשי, אשר חיללוהו בית ישראל בגויים, אשר באו שמה. לכן, אמור לבית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי, אשר חיללתם בגויים, אשר באתם שם. וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים, אשר חיללתם בתוכם. וידעו הגויים, כי אני אדוני, נאום אדוני אלוהים, בהיקדשי בכם לעיניהם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם, מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם, אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ומשפטי תשמרו, ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, ויהיתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. והושעתי אתכם מכל טומאותיכם, וקראתי אל הדגן, והרביתי אותו, ולא אתן עליכם רעב. והרבתי את פרי העץ ותנובת השדה, למען אשר לא תיקחו עוד חרפת רעב בגויים. וזכרתם את דרכיכם הרעים, ומעלליכם אשר לא טובים, ונקוטותם בפניכם על עוונותיכם ועל תועבותיכם. לא למענכם אני עושה, נאום אדוני אלוהים, יוודא לכם. בושו והיכלמו מדרכיכם, בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, ביום תהרי אתכם מכל עוונותיכם, והושבתי את הערים, ונבנו החורבות. והארץ הנשמה תעבד, תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו, הארץ הלזו, הנשמה, הייתה כגן עדן, והערים החורבות, והנשמות והנהרסות, בצורות ישבו. וידעו הגויים אשר יישארו סביבותיכם, כי אני, אדוני, בניתי הנהרסות, נטעתי הנשמה, אני, אדוני, דיברתי ועשיתי. כה אמר אדוני אלוהים, עוד זאת יידרש לבית ישראל לעשות להם, הרבה אותם כצאן אדם, כצאן קודשים, כצאן ירושלים במועדיה, כן תהיינה הערים החורבות. מלאו צאן אדם, וידעו כי אני אדוני.